Danke. Aber aus den Federn müssen wir trotzdem. Eine saftige Französisch-Arbeit steht in der ersten Stunde an. Das lässt sich nur entgehen. Vermeidet man es aufzustehen? Das verklickere mal unsere Mamsel. Die käme dann eigenhändig mit dem Eimer Eiswasser in unser Zimmer, um uns aus dem Bett zu jagen. Ach. Hör dir nur Elli an. Die schnarcht wie eine alte Walrossdame hm. und liegt da wie ein Sackzement. <lacht> hey Elli, Aufstehen ist angesagt. Schluss mit Pofen, hörst du? <lacht> oh, keine Chance. <lacht> da hilft nur Trick 17. Aufgewacht, Elli! Die Reporterin vom Mode-Trend-Magazin wartet unten auf dich. Wegen des Interviews. <lacht> Mode-Trend-Magazin? <lacht> Interview? Oh, Mensch Jenny, unterweckst du mich erst jetzt? <lacht> Wo ist die Reporterin? Oh, echt genial Jenny. Oh. Diesen Trick muss ich mir merken. <lacht> Wie jetzt? Oh. Was soll das etwa heißen? Oh, Nichts mit Interview. Oh. <lacht> Aber Fragen müssen wir dennoch gleich beantworten. Oh. Und zwar die aus Mamselles französische Arbeit. So eine miese Tour. Das werde ich euch beiden heimzahlen. Ganz bestimmt, darauf könnt ihr euch verlassen. Eine französische Arbeit. Oh. Und das an einem so herrlichen Morgen. Mhm. Den würde ich lieber auf unserem Balkon verbringen. Hm. Auf einem bequemen Liegestuhl und mein Gesicht dabei von der Sonne bescheinen lassen. Ach, hier draußen ist es herrlich. Ich sollte mich besser bei der Hausmutter krank melden und stattdessen... Was ist das? Oh, der Bruder unter meinen Füßen. Ich ah! Mehr. Nimm doch mal! Nein. Zieh mich oh. Ich stürze gleich ah. gemeinsam herkunden. Dank. Ah. Oh. Oh. Oh, danke. Das waren letzte Sekunden. Um ein Haar wäre ich in die Tiefe gestürzt. Hm. Wie gut, dass du dich am Geländer festkrallen konntest. Das war zum Glück gehalten. Oh, danke noch mal. Ihr beiden habt mir das Leben gerettet. Du blutest ja an der Stirn, Ellie. Was? Ja. Oh. Oh, oh ja. Oh. Aber zeig mal her. Ähm, oh, naja, also so schlimm ist es nicht. Ja. Trotzdem muss es schnell behandelt werden. Wir informieren sofort die Hausmutter. Und die Direktorin. Sie muss unbedingt klären, weshalb dieser Balkon plötzlich weggebrochen ist. Ja, das machen wir zwei fest, ja? Okay. Und du, Ellie? Legst dich so lange ganz ruhig aufs Bett und versuchst, dich erst mal von dem Schock zu erholen, ja? Okay. Kommst du denn alleine hoch? Ja, das geht schon. Komm, Fiss. Oh. Nachdem Fis und Jenny die Direktorin über die Katastrophe informiert hatten, Verständigte diese sofort die Feuerwehr und den Krankenwagen, die auch schon wenige Minuten später in der Lindenhofschule eintrafen. Und während Ellie in der Krankenstation von den Sanitätern verarztet wurde, begutachteten zwei Feuerwehrmänner im Zimmer der drei Mädchen den Unfallort. Alle Achtung, ihr beiden. Da hat eure Mitschülerin ja großes Glück gehabt, dass ihr zur Stelle wart und sie vor dem Absturz retten konntet. Ja. Uns haben dabei ganz schön die Knie geschlottert. Ja. ja, und die von Elli erst. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wenn Schlimmeres passiert wäre. Oh, yeah. Sie sollten besser sagen, noch Schlimmeres, Frau Theobald. Doch alles in allem ist die Sache ja noch mal glimpflich ausgegangen. Und zum Glück ist niemand in den unteren Geschossen verletzt worden. Ich kann mir das alles nicht erklären. Wie kann denn so plötzlich ein Balkon einstürzen? Das wird ein Gutachter von der Baubehörde genauestens prüfen. Die werden wir gleich verständigen. Äh, einverstanden. Ellie hatte wirklich unheimliches Glück gehabt. Die Sanitäter, die kurz nach der Feuerwehr eingetroffen waren, hatten nur die kleine Platzwunde an ihrer Stirn mit einem Verband abgedeckt und ihr aufgetragen, mindestens zwei Tage auf eine Haarwäsche zu verzichten. Ansonsten war sie noch einmal mit dem Schrecken davongekommen. Da bist du ja wieder Elli. Hast du von der Hausmutter eine Dosis von ihrer ekligen Medizin bekommen? Immer Jenny, nicht nur dass ich jetzt ewig mit fettigen Haaren rumlaufen muss, Nein, ich soll auch noch mehrmals am Tag abscheulichen Beruhigungstee trinken. Er ah. oh. schmeckt nach alten Socken. Oh. <lacht> Ach, Elli, du Ärmste. Ja. Aber die Hausmutter wird schon wissen, was sie tut. Na? Du hast vorhin ganz schön gezittert. Ja. Ich habe gedacht, du fällst gleich in Ohnmacht. Elli ja, hat recht, Elli. Weiß wie die Wand warst du. Mhm. Naja, und zu Recht, wenn ich das mal so sagen darf. Du musst dich doch furchtbar erschrocken haben. Es ja. ja. ging alles ganz schnell, Hilda. Mhm. Jenny und ich standen zum Glück keine zwei Meter hinter ihr, als der Balkon plötzlich anfing zu knirschen. Mhm. Ja. Während ich noch überlegt habe, woher denn dieses komische Geräusch kommt, mhm. hattest du schon Ellies Ach. angepackt, gepackt, Das nenne ich Reaktionsschammeln. Ah. Nee. Nun übertreibt man nicht, Jenny. Du hast immerhin sofort mitgeholfen, unsere arme Elli zurück ins Zimmer zu ziehen. Ja. Allein hätte ich das auf keinen Fall geschafft. Mhm. Also eins steht jedenfalls fest. Ihr wart alle Haben. Ganz genau. Und dafür habt ihr eine Belohnung verdient. Mhm. Und deshalb laden wir euch auf ein Riesenstück Sahnetorte ein. Mhm. Oder, Hanni? Ja, klar. Mhm. Gleich heute Nachmittag. Mhm. Was sagt ihr dazu? Lecker. Ja. <lacht> Nein. Können wir nicht warten, bis ich diesen blöden Verband los bin? Mhm. Ja, natürlich. Mhm. Ach, es tut mir leid, Elli. Daran habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Du musst dich ja jetzt doch erst mal schonen. Ja, komm, Elli. Setz dich aufs Sofa und leg die Beine hoch. Mhm. Möchtest du einen Keks? Ja, danke, sind Ach, klar. Hier, nimm die Decke. Dankeschön. Du bist auch immer noch ganz schön blass. Mhm. Ach, in meinem ganzen Leben habe ich mich noch nie so erschrocken. Ich habe gedacht, mein Herz bleibt stehen. Aber wie konnte das bloß passieren? Mhm. So ein Balkon bricht doch nicht einfach zusammen. Mhm. Ja, das fragen wir uns alle. Ich meine, der Lindenhof ist zwar ein ziemlich altes Gebäude, aber... Auffällig ist er nun wirklich nicht, oder? Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen, Tessi. Schließlich wurde doch erst letztes Jahr in den Sommerferien groß renoviert. Aber da wurden doch nur die Schornsteine und das Dach saniert, Bobby. Die Außenfassade sollte doch nächstes Jahr gemacht werden. Das weiß ich, weil ich für Frau Theobald die Ferientermine für die nächsten zwei Jahre kopiert habe, damit sie alles Weitere planen kann. Ich habe vorhin gehört, wie einer der Feuerwehrmänner gesagt hat, dass er den Fall der Baubehörde melden wird. Oh, ja, die werden sich dann sicher alles ganz genau ansehen wollen. Oh. Seht ihr? Da ist gerade ein Wagen vorgefahren. Das müssen sie sein. Vielleicht wissen die ja schon was Neues. Los, kommt, das hören wir uns mal an. Geht ihr nur? Ich bleib hier bei Ellie. Okay. Ach, danke, Sinje. Das ist lieb von dir. Ich fühle mich auch wirklich etwas schwach auf den Beinen. Ja. Oh, Ellie. Na dann, los, Mädels. Okay, kommt. Ja, los. Schnell rannten die Mädchen die Treppe hinab und in den Hof. Dort stand ihre Direktorin, Frau Theobald, und begrüßte gerade einen großen, bärtigen Mann und eine kleine, gebeugt stehende Frau, die irgendwie schon von Weitem einen feindseligen Eindruck machte. Kommt, wir setzen uns da vorn unauffällig auf die Bank. Da können wir alles hören und sind von der großen Buche verdeckt. Psst, aber leise. Ja guten tag frau theobald nehme ich an also, ich mein name ist jürgens ich komme von der baubehörde danke dass sie so schnell gekommen sind mein name ist meierhoff ich vertrete das schulamt der angenehme nun frau theobald nach einer ersten untersuchung muss ich ihnen leider sagen dass alle balkone dieses gebäudes leichte risse aufweisen das muss selbstverständlich unverzüglich behoben werden äh, was alle balkone ach du meine güte Ja, natürlich muss das sofort gemacht werden. Die Kollegen von der Feuerwehr haben erst einmal sämtliche Zugänge zu dem Balkon sowie das Gelände darunter abgesperrt. Bis sich ein Architekt die Sache genauer ansehen kann. Erholen Sie sich erst einmal von Ihrem Schrecken, Frau Theobald. Es ist ja glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen. Also dann, auf Wiedersehen, die Damen. Auf Wiedersehen, Herr Jürgens. Ja, kann ich noch irgendetwas für Sie tun, Frau Meierhoff? Ich muss mich jetzt um meine Schülerin kümmern. Ich bin ja so froh, dass niemandem etwas passiert ist. Ob Sie etwas für mich tun können? Das ist ja wohl unerhört, so ahnungslos zu tun. Sie sind doch schon vor Monaten aufgefordert worden, diese Mängel zu beheben. Ihr Verhalten ist wirklich unverantwortlich. Äh, wie bitte? Wovon sprechen Sie denn? Ich spreche von der Bauprüfung im letzten Jahr. In meinen Unterlagen finde ich einen monatealten Vermerk über erhebliche Mängel in der Bausubstanz. Außerdem habe ich hier ein Schreiben, in dem Ihnen mitgeteilt wurde, dass die Balkone nicht mehr betreten werden dürfen. Und zwar wegen akuter Einsturzgefahr. Ein Schreiben? Äh, äh Einsturzgefahr? Das höre ich heute zum ersten Mal. Da muss ein Fehler vorliegen. Auch von einer Bauprüfung weiß ich nichts. Nach den Sanierungsarbeiten im letzten Jahr hat der zuständige Architekt er überhaupt nichts... Er hat Sie zuerst mündlich und später auch schriftlich dazu aufgefordert, die Balkone zu sperren und unverzüglich ein Bauunternehmen zu beauftragen. Aber nein, so ist es nicht gewesen. Daran müsste ich mich doch erinnern. Nun platzt mir aber gleich der Kragen. Jetzt täuschen Sie auch noch Ahnungslosigkeit vor. Es ist mir unbegreiflich, wie jemand mit so wenig Verantwortungsbewusstsein eine Schule leiten darf. Geben Sie doch wenigstens zu, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Oh, das würde ich doch sofort tun, wenn ich wüsste, was ich falsch gemacht habe. Ich hatte doch keine Ahnung, dass die Bakone Keine Ahnung? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, Frau Theobald. Und ich denke, mir wird gar nichts anderes übrig bleiben, als sie vorerst vom Dienst zu suspendieren, bis wir diese unangenehmen Vorkommnisse geklärt haben. Ach du meine Güte. Ach, wie das gibt's da nicht? So was. Die Mädchen hatten mit wachsendem Schrecken aus der Ferne zugehört. Als die Stimme dieser unfreundlichen Person immer lauter und drohender wurde, hielt es Hanni nicht mehr aus. Wütend sprang sie auf und ging auf Frau Theobald zu. Die beiden Damen waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie sie nicht bemerkten. Frau Theobald! Es ist äh, alles in Ordnung, Hanni. <lacht> alles in Ordnung? Na, so kann man das natürlich auch ausdrücken. Guten Tag, mein Name ist Hanni Sullivan. Wir konnten nicht anders als mit anzuhören, was Sie unserer Direktorin vorwerfen. Aber sie kann doch nichts dafür, dass dieser Balkon zusammengebrochen ist. Frau Theobald ist die verantwortungsvollste Person, die man sich nur vorstellen kann. Ganz genau. Sie können sie nicht suspendieren. Sie ist unser größtes Vorbild. Ja. Vorbild? <lacht> Dass ich nicht lache. Mischt euch nicht in Dinge ein, die euch nichts angehen. Sie hat recht, Zwillinge. Bitte lasst mich mit der Dame allein reden. Aber Frau Theobald, wir können doch nicht tatenlos zusehen, wie Ihnen solche gemeinen, ungerechten Dinge vorgeworfen werden. Das sehe ich genauso und dann auch noch in so einer Lautstärke, dass es die ganze Schule mitbekommt. Wie bitte? Eine Unverschämtheit ist das. Na nee. Das ist doch wahr. Ja, das stört es mir aber zu bunt, Frau Theobald. Ihre Schülerinnen haben Sie anscheinend auch nicht im Griff. Frau Meierhof, könnten wir das nicht in Ruhe in meinem Büro besprechen? Ich bin sicher, dass wir gemeinsam eine Lösung finden werden. Was gibt es denn da noch zu besprechen? Ich werde meinen Eindruck von den chaotischen Verhältnissen, die hier herrschen, noch heute an meinen Vorgesetzten melden. Frau Theobald versuchte verzweifelt, die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen. Das Geschrei im Schulhof war ihr furchtbar unangenehm. So etwas hatte es am Lindenhof noch nie gegeben. Durch die laute, durchdringende Stimme von Frau Meierhoff angezogen, waren nun auch die anderen Mädchen langsam auf die kleine Gruppe zugegangen. Sinje hatte Elli beschützend einen Arm um die Schultern gelegt, denn die Ärmste war nach der ganzen Aufregung noch immer etwas mitgenommen. Frau Theobald, Sie haben sich ein Wichtiges zu besprechen. Aber die Kleinen sind schon ganz beunruhigt. Du hast völlig recht, Hilda. Stimmt das? Sie sollen suspendiert werden, Frau Theobald? Wie bitte? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ach, das, das, ist das ist ja unfassbar. Frau, Frau Theobald, raus. Ich, ich frage mich, ob hier überhaupt noch ein geregelter Schulbetrieb möglich ist. Mädchen, Ach, so Mädchen, so Mädchen bitte geht jetzt sofort zurück ins Haus. Ich kann euch hier wirklich nicht gebrauchen. Ist gut, Frau. Moment mal. Du da, mit dem Kopfverband. Komm mal her. Ach, ja, ich? Ja, du. Hast du dir diese Verletzung heute Morgen bei dem Unfall zugezogen? Ach, das ist nichts. Nur eine kleine Platzwunde. Ich hab mich bloß sehr erschrocken. Ach ja? Du spielst die Sache doch nur herunter, um deiner Direktorin nicht zu schaden. Sei ehrlich. Aber nein. Frau Theobald konnte doch gar nichts dafür... Ach, Ellie, ist schon gut. Komm, ich bring dich wieder auf dein Zimmer. Was ist denn das hier für ein Spektakel? Auch wenn der Unterricht heute ausfällt, heißt das noch lange nicht, dass hier jetzt jeder machen kann, was er will. Also kommt, Mädchen, ab ins Haus. Ihr auch, Zwillinge? Und alle anderen gehen jetzt von den Fenstern weg. Hier gibt es nichts zu sehen. Äh, Frau Theobald, wir sehen uns gleich zur Konferenz. Danke, Frau Roberts. Ja. Ach, das das, ja. oh. Frau Meierhoff, wenn wir jetzt in mein Büro gehen könnten. Diese Schule hat für einen Tag wahrlich genug Aufregung gehabt. Wie gesagt, ich habe genug gesehen. Ihre Schülerinnen mögen ja von ihrer Unschuld überzeugt sein, aber ich bin da anderer Meinung. Ich werde nicht nur Ihre Suspendierung befürworten. Ich weise Sie hiermit an, diese baulichen Mängel unverzüglich von einem Fachmann beheben zu lassen. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, diese Schule aufgrund der Gefährdung Ihrer Schülerinnen vorübergehend zu schließen. Mit diesen Worten drehte sich Frau Meierhoff um, stieg in ihr Auto und brauste davon. Frau Theobald sah ihr fassungslos nach, bevor sie sich bedrückt auf den Weg zum Schulgebäude machte. Was für ein Spektakel! Da hatte Frau Roberts vollkommen recht. Im Lindenhof herrschte ein Durcheinander, das es so noch nie gegeben hatte. Auf den Schrecken, der am Morgen der armen Elli widerfahren war, folgte nur noch diese geradezu feindselige Dame vom Schulamt. Und die halbe Schule hatte es mit angehört. Kein Wunder, wenn ihre Schülerinnen verunsichert waren. Ja, also, kann ja ich, ja nicht. ich kann das einfach nicht glauben. Frau Theobald und verantwortungslos. Das soll ja wohl ein Witz sein, oder? Kann diese schreckliche Person wirklich unsere Theobald suspendieren? Oder sogar die ganze Schule schließen? Oh, ich fürchte, das kann sie tatsächlich. Echt? Wenn die Balkone nicht schleunigst, repariert werden. Hm. Mensch, hoffentlich kann sich das der Lindenhof überhaupt leisten. Ja. Oh weh, daran habe ich noch gar nicht gedacht, Hilda. Und wenn nicht, daran mag ich gar nicht denken. Und wir Schülerinnen sind bestimmt wie immer die Letzten, die eingeweiht werden. Hm, mhm. Erzählt deine Mutter dir nicht, was sie mit Frau Theobald bespricht? Sind? Na ja, nicht wenn die Lehrerinnen beschließen, dass wir es nicht wissen sollen. Ach so. mhm. man, man müsste sie irgendwie belauschen. Mhm. Ja, das wäre gut. Ja. Jede Wette, dass diese Konferenz, von der Frau Roberts eben gesprochen hat, direkt nach dem Abendbrot im Lehrerzimmer stattfindet. Frau Theobald mhm. wird dort bestimmt alle darüber informieren, was jetzt passieren wird. Mhm. Wir könnten uns doch unter dem Fenster in Garten. Postieren. Von dort aus kann man gut hören, was drin besprochen wird. Ja. Das ist eine super Idee, Hanni. Ja, so machen wir es. Okay. So kam es, dass an der Lehrerkonferenz an diesem Abend nicht nur alle Lehrerinnen teilnahmen, sondern unbemerkt auch Hanni, Nanni und Bobby, die sich im Gebüsch unter dem offenen Fenster versteckt hatten und jedes Wort mit anhörten. Super, das Fenster ist auf. Also, spitz die Ohren, Mädels. Also, liebe Kolleginnen, vielen Dank dass Sie alle zu so später Stunde erschienen sind. Ja, Wir haben alle einen aufregenden Tag hinter uns. Ich werde mich also kurz fassen. Äh, einen kleinen Moment noch, Frau Theobald. Ich möchte Ihnen im Namen der gesamten Lehrerschaft unser Vertrauen aussprechen. Wir alle fanden es unerhört, wie diese Frau vom Schulamt Sie beschuldigt hat. Das kann man ja. wohl sagen. Trotzdem wollen wir natürlich alle erfahren, was genau diese Dame Ihnen eigentlich vorwirft, Frau Theobald und was Sie jetzt unternehmen werden. schreckliche Person. Nun, Frau Lemanski, die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich gehört, dass Frau Meierhoff mich vorübergehend vom Dienst suspendieren will. Anscheinend gab es da ein Missverständnis mit dem Architektenbüro. Ich soll in einem Brief aufgefordert worden sein, die Balkone zu sperren und sofort sanieren zu lassen. Also ich kann Ihnen versichern dass ich ein solches Schreiben nie erhalten habe. Natürlich nicht, Frau Theobald. Sonst hätten Sie doch längst etwas unternommen. Müsste äh? der Architekt nicht eine Kopie dieses Schreibens haben? Vielleicht hat er es an eine falsche Adresse geschickt. Ja, das mhm. war auch mein erster Gedanke. Ich habe dort angerufen, aber leider ist dieser Architekt auf einer mehrwöchigen Kreuzfahrt und hat keine Telefonnummer hinterlassen. Er wird erst in 14 Tagen wieder erreichbar oh. sein. Oh no. Also diese Frau Meierhoff klang nicht so, als wollte sie so lange warten. Und das würde ja auch nicht viel nützen. Egal, ob ich es vorher wusste oder nicht, die Balkone müssen jetzt saniert werden. Tja. Und die Kosten für so eine Reparatur sind enorm. Haben Sie denn in etwa eine Ahnung, auf welche Summe sich die Beseitigung der Schäden beziffern lässt? Ich fürchte, dass wir etwa... 20.000 Euro veranschlagen müssen. Oh, 20.000 Euro. Naja, ich hatte gedacht, dass ich den Rest des Hauses nach und nach modernisieren lassen könnte. So wie wir es nach der großen Sanierung im letzten Jahr besprochen hatten. Doch jetzt wird der Lindenhof diese Kosten auf einmal aufbringen müssen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, verehrte Kolleginnen... Ich habe keine Ahnung woher ich das Geld dafür nehmen soll. 20.000 Euro. Ja. Mon Dieu, das ist ja fürchterlich. Sie sagen es, Mademoiselle. Aber bekommt unsere Schule nicht einen Zuschuss von der Schulbehörde? Ja, das ist richtig. Doch es wird viel zu lange dauern, bis der Zuschuss von Seiten der Schulbehörde bewilligt wird. Noch dazu, weil ein entsprechender Antrag wohl auf dem Schreibtisch von Frau Meyerhof landen würde. Und ich denke, Sie haben alle gehört, dass die Dame mir nicht gerade wohlgesonnen ist. Ja, ist. Ja, das ist ja. Wobei es mir noch immer unerklärlich ist, weshalb ich diese Mitteilung über die Einsturzgefahr der Balkone nicht erhalten habe. Nun, was auch immer da schiefgelaufen ist, Frau Theobald, das Verhalten dieser Person rechtfertigt es ganz sicher nicht. Ihr lautstarkes Organ war bis in mein Zimmer zu hören und ich wohne auf der anderen Seite des Gebäudes. Ganz recht, Frau Lemanski. Doch was können wir unternehmen? Dass die Balkone sofort saniert werden müssen, ist klar. Mhm. Doch woher nehmen wir das Geld? Das ist Wie unmöglich. Wie gesagt, ich kann Ihnen da nicht viel Hoffnung machen, meine Damen. Ich fürchte sogar, dass ich meine Suspendierung und vielleicht gar die Schließung der Schule nicht mehr abwenden lassen oh, no. ich kann weder meine Unkenntnis so schnell beweisen noch die Sanierungsarbeiten sofort in Auftrag geben Mon Dieu niemals hätte ich damit gerechnet dass der Lindenhof einmal von der Schließung bedroht sein könnte das ist fürchterlich ja. einfach nur fürchterlich so ist es Den Lindenhof-Mädchen war natürlich klar, dass sie Frau Theobald mit ihren Problemen jetzt nicht allein lassen konnten. Doch wie sollten sie der verzweifelten Direktorin helfen? Und so versammelte sich der harte Kern der Schülerinnen schon kurze Zeit später in einer abgelegenen Ecke des Schulgartens zu einer geheimen Sitzung. Also das ist eine Wahnsinn. Ja. 20.000 Euro. So eine Riesensumme bekommt Frau Theobald doch niemals zusammen. Mhm. Selbst wenn jede von den Lindenhof-Schülerinnen ihr gesamtes Jahrestaschengeld dafür opfern würde, mhm. käme doch nur ein lächerlicher Bruchteil ja. zusammen. Mhm. Trotzdem muss uns irgendwas einfallen, Leute. Sonst wird der Lindenhof vielleicht geschlossen. Und wir könnten morgen schon anfangen, unsere Koffer zu packen. Mhm. Zum allerletzten Mal. Na, oh, ich. Hör bloß auf, Hilda. Ich kriege ja jetzt schon die Krise. Naja. Wo sollen wir denn dann hin? Jeder auf ein anderes Internat? Oh, Jenny, oh. das wäre ja furchtbar. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne euch zu sein. Mhm. Ich mache mir solche schrecklichen Vorwürfe, wenn ich doch bloß nicht auf diesen Balkon gegangen Ach, bin. Blödsinn, oh. Ellie. Wenn dir das nicht passiert wäre, dann einer von uns. Ja, aber ja, jammern, bringt genau. nichts. Wir brauchen konstruktive Ideen. Genau. Eine Lösung, wir das Schlimmste verhindern können. Genau. Aber wie man hm. es wendet und dreht. Ohne Moos nix los. Wir müssen irgendwie an Geld herankommen. Hm. An viel Geld. Sollen wir uns vielleicht als Bettlerinnen verkleiden und unten im Städtchen mit Sammelbüchsen um Almosen bitten? Als Nö, Bettlerinnen verkleiden? Nein, das mache ich auf keinen Fall. Ja, aber genau das ist es. Hm, ja, so könnte es klappen. Wie jetzt, Hanni? Du hast doch nicht ernsthaft vor... Oh. Na und ab! Natürlich werden wir nicht auf der Straße betteln. <lacht> aber bei allen Eltern, deren Töchter seit dem Bestehen unserer Schule den Lindenhof besucht haben. Mensch, Hanni, oh, das ist eine erstklassige ist Idee. Ja. ja. Überleg doch mal auf, wie viele gut. Personen wir dann nehmen. Ja, kämen. eben, genau. Also, ich bin mir dabei ziemlich sicher, dass ein großer Anteil von denen auch bereit wäre, nicht nur unser Internat vor der Schließung, Sondern auf Frau Theobalds Zukunft zu retten. Ja, klar, ja, so. stimmt. Ja, klar. Ja, aber, aber, aber wie sollen wir das dann anstellen, an all die Namen und Adressen zu kommen? Ja. Wenn wir Frau Theobald darum bitten würden, würde sie diese Idee sofort ablehnen. Um Almosen bitten, dafür ist sie doch viel zu stolz. Ja, das verstehe ja, ich genauso. Klare Sache. Und deshalb müssen wir es halt schlauer anstellen. Ja, hm. was soll denn das mal wieder heißen, Hanni? Dass wir allein an die Unterlagen herankommen müssen. Ganz einfach. Ja, du denn? meinst doch nicht. Ja, mehr. doch, passt auf. Im Büro der Direktorin sind die Aktenordner aller ehemaligen Schülerinnen in einem Schrank chronologisch archiviert. Mhm. Das weiß ich daher, weil Nanni und ich, unserer damaligen Klassenkameradin Grit, vor einiger Zeit einen Brief schreiben wollten mhm. und wir ihre Adresse aber nicht mehr hatten. Mhm. Stimmt, ja mhm. doch. Deshalb waren wir bei Frau Theobald und mit einem Griff auf einer bestimmten Akte war das Problem in null Komma nichts erledigt. Mhm. Genau. Okay, hm. lasst mich nachdenken. Hm, also wir, wir bräuchten demnach nur einen überzeugenden Grund, um unsere Direx für etwa eine halbe Stunde aus ihrem Büro zu locken. Das ist viel zu umständlich, Bobby. Viel einfacher wäre es, die Aktion in der Nacht durchzuziehen, wenn alle anständigen Menschen in ihren Betten liegen und schlafen. <lacht> und was machen die Unanständigen, wenn man sich mal höflich erkundigen darf? Was für eine Frage, Ellie. Das lichtscheue Gesündel macht sich nächtens daran, heimlich ins Büro der Direktorin zu schleichen, um dort alle Adressen der ehemaligen Lindenhofschülerin zu oh. kopieren. Oh. Ja, genau. Und Angst wer gemacht. von uns soll das Risiko eingehen, sich in die Höhle des Löwen zu begeben, das werden wir einfach auslösen, Hilda. Oh, völlig oh unnötig, Hanni. Ich melde mich freiwillig. Du? Super. Ja, aber ich bräuchte zumindest eine freiwillige Hilfe. Ich bin dabei. Oh, Wenn ah. es um die Rettung unserer Schule geht, nehme ich jedes Risiko auf mich. Wie großartig, oh. ihr zwei. Hanni und ich würden uns auch zur Verfügung stellen. Also, ja, das, das, das wissen wir ja. Aber ihr beide habt uns schon so oft die heißen Kartoffeln aus dem Feuer geholt. Nun sind wir mal dran. Ja, ja. super. Das hört sich genau. gut an. Damit ist die Sache geritzt. Nur, hm. wann soll die Sache steigen? Das fragst du noch, Jenny. Hm? Natürlich heute Nacht. Ja, wie oh. schnell die Nacht ja, ist. Ja. rettet den Lindenhof. Oh. oh. Hat der Wecker denn schon geklingelt? Na, das war ja wohl nicht zu überhören. Das sagt mir ja die Richtige. Also, jetzt hört auf, euch anzuzicken. Es gibt Wichtigeres. Hm. Und wir sollten keine Zeit verlieren. Hm. Ich bin am Start. Gut. Ziehen wir uns an oder ziehen wir die Sachen im Pyjama durch? Wir bleiben im Schlafanzug, Jenny. Hm falls uns auf dem flur eine lehrerin auf dem gang zur toilette begegnen sollte könnte sie sonst verdacht schöpfen ja alles klar mann hast du die Taschenlampen da ja Mal. ähm ah hier fang äh. ja Ah, <lacht> klasse und seid bloß vorsichtig und lasst euch nicht erwischen ja wird schon schief gehen und jetzt kommt jenny na klar Unheimlich ist es hier. Hier oben ist ja alles dunkel. Ach, deshalb haben wir ja auch unsere Taschenlampen dabei. Hm. Hey, warte mal. Da vorne ist das Lehrerzimmer. Und dahinter das Büro von Frau Theobald. Hm. Siehst du? Und was machen wir, wenn das Büro abgeschlossen ist? Ach, Pessimismus ist jetzt viel am Platz, Jenny. Außerdem schließt unser Direx ihre Bürotür grundsätzlich nicht ab. So, da sind wir. Ah. Wow. Wer sagt's denn? <lacht> Klasse! Dann mal hinein in die gute Stube. Ich ziehe als erstes die Vorhänge zu. Dann sieht man von außen die Lichtgegel unserer Taschenlampen nicht. Ah, gute Idee. Weißt du was? Hm? Vorhin war ich noch voller Tatendrang. Aber jetzt habe ich echt Schiss. Oh nein. Doch. Wenn uns hier jemand erwischt, wie wir die internen Papiere unserer Direktoren durchwühlen, dann, dann... Oh nein. Ein Rückzug ist jetzt ausgeschlossen, Fiss. Und wie lautet das bekannte Sprichwort noch? Wer A sagt, muss auch B sagen. So kann man es natürlich auch sehen. Also dann, machen wir uns ans Werk. Ja. Da steht das Regal mit den Aktenordnern. Was steht denn drauf? Warte mal. Schulgeldkonten, Reparaturen, hm. Abrechnungen, Lehrmaterialien. Hier, da, da, hm? da, da, da. In der unteren Reihe, Jenny. Ehemalige oh. Schülerinnen. Oh. Hey, das sind gleich oh. fünf dicke Aktenordner. Oh. Dann hatte Hanni also recht. Zeig doch mal. leg sie mal hier auf den Tisch. Na und? Ja, warte. <lacht> wow, Volltreffer. Sadie Green, Aha. unsere Mitschülerin aus Amerika. Hm. Und hier, Claudine Varell. Mega. Ach, du Arme, da hast du wirklich was verpasst. Echt? Eine super Klassenkameradin aus Frankreich. Ah. Von der könnte ich dir Geschichten erzählen. Ja, ja, ja, also, ja, ja, ja, aber ah. nicht jetzt, bitte. Ja, okay. Ich guck jetzt auf. Wo haben wir denn da noch? Hier, Ina und Nina Gartmann. Oh, oh ja. auf die können wir wohl verzichten. Ja. Ähm... Esther Herzig. Ach, du meinst wohl Esther. Ja. <lacht> ja. Aber diese Schreckschraube muss auch nicht unbedingt über den Spendenaufruf informiert nee, werden. Nee, nee, nee, nee. Aber weißt du was, die Auswahl sollten wir später mit den anderen Mädchen treffen, Jenny. Lass uns die Akten jetzt rüber ins Lehrerzimmer tragen und mit den Kopieren anfangen. Ja, okay. okay. Sonst sitzen wir hier noch bis Sonnenaufgang. Ja, einfach Dann los. So. Ich öffne. Oh. Flix, das darf doch nicht wahr sein. Abgeschlossen? Ja, oh. so ist es. Hm. Ende und aus. Ach, Quatsch. Was machen wir denn jetzt? Auf keinen Fall aufgeben. Hm. Eine Idee habe ich noch. Ja. Du wartest hier. Okay, was hast du denn vor? Wo bleibt sie denn? Nicht verzagen, Fiss befragen. Was hast du denn da? Die Eintrittskarte zum Lehrerzimmer. Der Schlüssel hing am beschrifteten Schlüsselwort in Frau Theobalds Büro. Oh, Wahnsinn! Und ganz nebenbei habe ich dort auch die Vorhänge wieder aufgezogen. Oh. Das hatten wir nämlich vergessen. Oh, toll. Wenn die das morgen früh bemerkt hätte, dann... Oh. Schließ schon auf, Fiss! Hier sind die Rollos schon runtergezogen. Hm. Aber auf das Deckenlicht verzichten wir besser. Genau. Die Taschenlampen müssen ausreichen. Ja. Also dann. Da steht der Kopierer. Gut. Passen wir mal an. Aha. So. Und jetzt ist weitere Teamarbeit angesagt. Ich gebe dir die einzelnen Blätter, du kopierst Aha. und ich hefte die Originale dann wieder ab. Okay, einverstanden. Dann frisch ans Werk. Ach, jetzt hört doch jeder. Monsähen, die schlafen doch alle. Also nicht drüber nachdenken, Jenny. Einfach weitermachen. Hier das nächste. Und das nächste. So schnell es im diffusen Licht der Taschenlampen möglich war, kopierten die beiden Mädchen mit zitternden Händen im rekordverdächtigen Tempo alle Dokumente der ehemaligen Schülerinnen des Lindenhofs. Doch dann, als die Arbeit gerade erledigt war und Fis das letzte Blatt wieder im Ordner abgeheftet hatte... Das wär's. Mhm. Wir sollten jetzt schnellstens wieder... Oh. Felix, da kommt jemand. Oh, Mist. Kopier raus. Ja, ich nehme die Ordner. Komm. Komm her. Ja. Und hinter den Schreibtisch. aus! Ja. Hallo? Ist da jemand? Ich ist ja merkwürdig. Ich hätte schwören können. Dieser Lärm vorhin... Und wieso ist das Lehrerzimmer nicht abgeschlossen? Und dann habe ich wohl nur schlecht geträumt. Oh, na ja, das ist ja Ui. beinahe schiefgegangen. Was heißt hier Beine? Die Adams hat die Tür abgeschlossen. Wir sitzen hier wie die Ratten in der Falle. Die anderen Mädchen schlafen alle. Von denen wird keine hierher kommen und nach uns schauen. Und wenn die erste Lehrerin hier morgen reinkommt, dann sind mhm. wir geliefert. Immer locker bleiben, Jenny. Ich sag doch nicht verzagen, Fiss betragen. du hast Nerven. Und wie willst du hier aus dem Lehrerzimmer wieder rauskommen? Na, mit dem Schlüssel natürlich. Den habe ich vorhin wieder abgezogen und eingesteckt. Äh, wie jetzt? Aber Frau Adams hat Mit ihrem eigenen Schlüssel abgeschlossen. Du siehst, alles wird gut. Und nun komm. Je eher wir fertig sind, desto besser. Aber leise. Psst. Ja, Fils. Mach die Taschenlampe wieder an. Ja, okay. Du auch. Weg. Und jetzt schnapp dir die Kopien und dann raus hier. Die Luft ist rein. Okay. So, jetzt schnell die Ordner zurückstellen. So als wäre nichts gewesen. Ja. den Schlüssel ans Bad zu hängen. Schon erledigt. <lacht> Komm. Oh. Und jetzt auf dem schnellsten Weg zurück ins Bett. Die anderen werden stolz auf uns sein. Die Lindenhof-Mädchen waren voller Tatendrang. Am nächsten Nachmittag trafen sie im Gemeinschaftsraum zusammen, um das Schriftstück aufzusetzen, in dem sie alle ehemaligen Schülerinnen des Internats dazu auffordern wollten, sich an der Aktion Rettet Internat Lindenhof zu beteiligen. Wow. Wow. Wow. Ja, das ist ja toll. Ja. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch, wie wir damals uns heimlich in den Zirkus geschlichen haben? Genau, <lacht> damals haben wir Carlotta kennengelernt. Ja, mhm. Sie geht jetzt in eine Artistenschule in Barcelona. Ach, mhm. Wow. Mhm. Und Katrin war doch damals auch dabei. Steht die mhm. denn gar nicht auf unserer Liste? Äh, Katrin von Stolpen? Mhm. Doch, mhm. Sie, die habe ich hier. Da. Sag mal, und, oh, ja. ähm, was ist denn mit unseren Austauschschülerinnen aus Paris? Sollen wir die auch anschreiben? Selbstverständlich, ja, ja. Hilda. Ja? Also Ich finde ja, dass wir im Grunde keine der ehemaligen auslassen sollten. Mhm. Also, es sei denn, dass sich diejenige uns oder der Schule gegenüber Schäbig verhalten hat. Ja. Ja. Nicht. Ja. Ja. Das ich habe auch schon mal den Anfang unseres Spendenaufrufs aufgeschrieben. Ah. Wollt ihr mal hören? Ja, ja natürlich. Ja. So. Liebe ehemalige und deren Eltern des Internats Lindenhof. Durch einen bedauerlichen Unfall auf einem unserer Schulbalkone Der unter der Last einer unserer jetzigen Schülerinnen abbrach. Also, das kannst du so aber unmöglich schreiben, Hanni. Wieso nicht? Das klingt ja, als würde ich mindestens eine Tonne wiegen. Quatsch, Elli. Lass doch diese unnötige Wortklauberei, liebe Cousine. Das ist doch jetzt völlig nebensächlich. Außerdem hat Hanni doch gar nicht deinen Namen erwähnt. Aber das ist ja nicht so schwer herauszubekommen. Ellie. Darf ich jetzt fortfahren, liebe Elli? Wir bitten darum. Also weiter im Text. Also, der unter der Last einer unserer jetzigen Schülerinnen abbrach, steht das Internat Lindenhof nun vor einem äußerst großen Problem. Wenn die finanziellen Mittel zur Sanierung der baufälligen Balkone seitens unserer Schule nicht umgehend aufgebracht werden können, muss der Lindenhof geschlossen werden. Ebenso okay. steht unserer Direktorin die Entlassung bevor, da sie angeblich ihre Aufsichtspflicht verletzt hat, den Schaden der Balkone nicht umgehend zu beheben. Jetzt hast du aber bereits zweimal das Wort umgehend benutzt, Hanni. Ja, ja. Dann merkt man doch, dass deine Mutter Deutschlehrerin ist. <lacht> Ach, ey. weiter, Hanni. Okay. Es steht wohl außer Frage, dass wir unsere Schule sowie unsere geschätzte und geliebte Direktorin unbedingt vor dieser Katastrophe retten müssen. Und deshalb wenden wir uns in größter Verzweiflung an euch alle. Bitte informiert alle eure Eltern über unsere Notlage. Wir brauchen dringend eine Finanzspritze. Wenn ihr also etwas spenden wollt, dann schickt uns bitte einen Scheck mit eurer Spende oder bringt sie am besten gleich mit, wenn wir am kommenden Samstag um 15 Uhr alle zu einer Krisensitzung hier im Lindenhof zusammentreffen, damit wir gemeinsam eine Lösung finden können. Alle weiteren Infos erhaltet ihr dann hier vor Ort. Super. Es grüßen in großer Verzweiflung die jetzigen Schülerin des Lindenhof-Internats. Sehr gut. Ja. P.S. Wir bitten alle Leser und Leserinnen dieses Schreibens bis zum kommenden Samstag darum, das Lehrerkollegium sowie die Schulleitung nicht von diesem Schreiben zu informieren, da sie unser Vorhaben womöglich stoppen würden. Ah, ja. Ihr wisst ja, wie stolz unsere Direktorin ist. Ja. Dennoch werden wir nicht tatenlos bleiben. Wir zählen <lacht> auf mhm. euch. Nun, was sagt ihr dazu? Das hast du ganz ja. Also ganz großartig, Hanni. Ich finde, dass alles Wesentliche hier drin steht. Prima. Ja. Gut Ach damit. Mhm. Also dann würde ich sagen, so kann man den Brief abschicken, oder? Wie weit seid ihr denn mit den Beschriften der Briefumschläge, Ellie? Ja, fertig. Das sind ja fast 100 ja, das Stück. Sind ganz ganz viel. Jenny, da bist du ja. Wo warst du denn so lange? Du hattest zwar eine dringende Verabredung mit deiner Matratze, also so ein Nickerchen würde mir jetzt auch gut tun. Ich kann euch sagen, es war echt spät gestern. Nein, kein Mittagsschlaf. Ich habe mit meinem Bruder telefoniert und er hatte eine super Idee. Naja, was denn? Erzähl schon. Also, mein Bruder kennt sich ja ziemlich gut mit Computern aus. Er hat angeboten, eine eigene Internetseite bei Visageburg für den Lindenhof einzurichten. Ja, ja toll. Ja. Und dort können dann Freunde und ehemalige Kommentare hinterlassen und vielleicht auch etwas spenden. Hey, cool, cool super, super. Ja. Visageburg. Was war das mhm. nochmal? Naja, das ist so eine Art persönliche Pinnwand im Internet. Mhm. Dort kann man sich verabreden oder auf etwas hinweisen, von dem man glaubt, dass mehr Menschen davon erfahren sollten. Mhm. Ja! So. Wie Wo zum Beispiel die Notlage vom Lindenhof. Genial. Ja, Idee, ja. Und dort kann man Kommentare hinterlassen? Ihr meint, irgendjemand schreibt einfach in die Internetseiten rein und alle können es lesen? Genau, Bobby. Mhm. Damit kann man unheimlich viele Menschen erreichen. Mhm. Wir veröffentlichen den Brief, den ihr entworfen habt, einfach im Internet und sofort erfahren alle, die unsere Seite bei Visagebook anklicken, dass ihre Hilfe gebraucht wird. Ja. Mhm. Okay, Super. das kann ich mir vorstellen. Aber wie kriegen wir unseren Brief jetzt auf diese Seite? Das habe ich noch nicht kapiert. Mhm. Ach, das ist ganz einfach. In dem Raum, wo im letzten Jahr die Computer-AG war, steht ein Rechner. Und den dürfen wir benutzen. Soviel ich weiß, hat der auch einen Internetanschluss, Ach, oder? Nicht? Ja, ja, Aber ja. lasst mich nur machen, Mädels. Mein Bruder hat mir das ganz genau erklärt. Wir tippen den Brief in den Computer, loggen uns auf Visagebook ein und veröffentlichen den Spendenaufruf so auf dieser Seite. Ich habe mir das Passwort aufgeschrieben. Es lautet... Passenderweise Mayday. Das ist witzig. Erinnert mich an einen Kapitän auf einem Schiff in Seenot, der per Funk alle um Hilfe bittet, die in der Nähe sind. Mayday, Mayday. Oh Mann, so witzig finde ich das aber gar nicht. Der Lindenhof als untergehendes Schiff? Mhm. Die Lage ist ja. wirklich ernst, Leute. Ja, das kann man wohl sagen. Ich will mir gar nicht vorstellen, dass es den Lindenhof einmal nicht mehr geben könnte. Ach, geht mhm. mir genauso, Hanni. Lieber nicht dran denken. Mhm. Mhm. Nanu, meine lieben Mädchen, was macht ihr denn ihr? Warum seid ihr nicht an die frische Luft? Oh, Findet ihr eine geheime Versammlung statt? Ähm, hallo, Mademoiselle. Ja, also wir... Ach, bitte, Mademoiselle, Sie müssen versprechen, unser Geheimnis niemandem zu verraten. Äh, vor allen Dingen nicht Frau Theobald. Hm. Ein Geheimnis? Mhm. Vor Eure Direktorin? Oh no, das klingt aber gar nicht gut. Doch. Doch. Es ist nichts Schlimmes, Mademoiselle. Wir versuchen bloß, unserer geliebten Schule zu helfen. Irgendwie müssen wir die 20.000 Euro auftreiben, um die Balkone zu renovieren, damit der Lindenhof nicht geschlossen wird. Wo hier wisst ihr denn? Ach, ich frage lieber nicht. Aber Mesenfant, das ist doch viel zu viel Geld. Wie wollt ihr das denn anstellen? Ja, das ist viel. Aber wir schaffen das. Nachdem Mademoiselle hoch und heilig versprochen hatte, ihr Geheimnis vorerst niemandem zu verraten, wurde sie von dem Mädchen in den Plan eingeweiht. Auch sie fand die Idee gut, möglichst vielen Menschen von der Notlage des Lindenhofs zu erzählen. Und sie stimmte den Mädchen zu, dass man Frau Theobald vorerst nichts davon sagen sollte. Also gut, Mädchen. Versprochen. Meine Lippen sind versiegelt. Ich werde tuts mit. All meine Bekannten und Verwandten diese, diese Internetseite zuschicken. An Ihre Nichte Claudine haben wir schon geschrieben, Mademoiselle. Genau. Meinen Sie, dass sie auch kommen wird? Mary, natürlich. Ach, ihre Art ist ihr sehr gut gefallen. Das erzählt sie immer wieder. Besonders die Teamgeist, der ihr herrscht, hat sie geöhrig beeindruckt. Ah, oh, ihr seid schon eine tolle Truppe, Mepedit. <lacht> naja, dann wäre das also abgemacht. Wir tippen jetzt den Bettelbrief ab und fügen noch die Visagebuchadresse adresse ein. Und dann wird das Ganze eingetütet und ab geht die Post. Genau. <lacht> Die Aktion Rettet Internat Lindenhof zeigte eine ungeheure Wirkung. Bereits am nächsten Tag trudelten die ersten Antworten von ehemaligen Schülerinnen und deren Eltern ein, die nicht nur zusagten, an der Krisensitzung am kommenden Samstag teilzunehmen, sondern auch großzügige Geldsummen zu spenden. Einige hatten bereits ihrem Antwortbrief einen Scheck beigelegt. Die anderen würden ihre Spende zu dem Treffen am Samstag mitbringen. Die Mädchen konnten ihr Glück kaum fassen. Erst recht, als drei Tage später herauskam, dass sie schon die Hälfte der benötigten Summe zusammen hatten. Doch dann wurde das ganze Geschehen von einer Sache überschattet, die ein äußerst düsteres Licht auf das Vorhaben der Schülerinnen warf. Die Mädchen saßen gerade im Gemeinschaftsraum, um die weiteren eingegangenen Spendenbeträge zu addieren, als Hilda aufgeregt hereinplatzte. Alarmstufe Rot, die Hütte brennt! Hilda, was ist los? Was? Ein Feuer im Lindenhof? Ein Feuer? Nee. Na, zum Glück nicht. Aber sprich wörtlich schon. Okay, was, ja, ist was ist du denn? Was ist das denn? Genau, erzähl doch mal. Äh, nun ja, lasst Hilda doch mal zu Wort kommen, Mädels. Na, die Presse ist angerückt ah. und belagert unsere Schule. Äh? Was? Hat jetzt auch von unserer Rettungsaktion Wind bekommen? oder? Von wegen, Tessi. Die Medien haben es auf unsere Schule und vor allem auf Frau Theobald abgesehen. Das Sag, ja. dass das nicht nee. wahr ist, Hilda. Oh. Na, sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Oh. Und Für die eine Radiotante scheint die Schließung unserer Schule bereits festzustehen. Was? Los, komm mit runter in die Vorhalle. Ja, schnell. Nee. Nee. Nee. Lass alles liegen. Oh. Ja. Ja. Und wie können Sie die Sache mit Ihrem Gewissen vereinbaren, Frau Theobald? Verlieren die Lehrerinnen nun ihren Arbeitsplatz oder werden sie auf andere Schulen umverteilt? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Frau Theobald und Frau Lemanski sind den Reportern hilflos ausgesetzt. Sie stürzen sich ja wie die Hyänen auf ja, die Beine. Gemein, ja, glaube, ist das denn? Nein, ich bleibe an, muss die Presse ja informiert haben. Ja, Aber stimmt. Wer? Frau Theobald, unsere Radiohörer würde brennend interessieren, ob sie die Sanierungsarbeiten nicht vielleicht absichtlich haben schleifen lassen, um die Schließung der Schule und ihre Suspendierung zu forcieren und auf diesem Weg ihren vorzeitigen Ruhestand herbeizuführen. Bitte? Ich verbitte mir solche unhaltbaren Anschuldigungen. Außerdem bin ich mir keiner Schuld bewusst. Verehrte Kollegin, aus eigener Erfahrung lege ich Ihnen dringlichst ans Herz, auf keine dieser indiskreten Fragen zu antworten. Erlauben Sie, dass ich das übernehme. Mir sind die unseriösen Taktiken der Reporter hinreichend bekannt. Ach ja, das wäre mir eine große Entlastung, Frau Lemanski, vielen Dank. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun als mir. Kein Problem. Also, Frau, ähm, wie war doch gleich Ihr werter Name? Seifert. Sag mal Seifert vom Newsradio. Ah ja. Ist mir zwar nicht bekannt, aber es drum. Ich würde mich anstelle von Frau Theobald zu einer Stellungnahme bereit erklären, um Ihnen und Ihren Radiohörern zu der aktuellen Lage unserer Schule Rede und Antwort zu stehen. Schon allein, damit sich unsere werte Direktorin um die wirklich wichtigen existenziellen Dinge kümmern kann. Ich, äh Also das wäre das ist das einzige Angebot, das ich Ihnen unterbreiten kann. Stimmen Sie zu oder lehnen Sie ab? Nun ja, wenn Sie mir derart die Pistole an die Brust setzen. Also schön, ich bin einverstanden. Gut, dann schlage ich vor, das Interview in meinem Zimmer zu führen. Wenn Sie und Ihr Kollege mir dann bitte folgen würden... Liebend gern. Komm, Bruno. Alle anderen bitte ich jetzt, unser Schulgebäude umgehend zu verlassen. Sie haben Ihre Fotos und weitere Informationen sind von unserer Seite nicht mehr zu erwarten. Hopp, hopp. Was? Ja, was heißen ja, wir? wieder. Wir. Das will ich doch, ja. Ach, ja doch nicht. Das kann man echt okay. sie ist mit der ganzen Sache sichtlich überfordert. Ja. ja. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ach, na, und ob die Lemanski das Ruder jetzt noch rumreißen kann, bezweifle ich sehr. Du hm. kennst meine Mutter nicht, Fis. Die wird das Boot schon schaukeln. Das das na, hoffen wir mal, dass sie keinen Schiffbruch erleiden wird. Ja. Hm. Abend hafen die Mädchen im Gemeinschaftsraum zusammen und warteten voller Spannung auf das Interview ihrer Klassenlehrerin. Sinje war besonders aufgeregt. Ob es ihrer Mutter tatsächlich gelingen würde, die üblen Verleumdungen der forschen Radiomoderatorin gerade zu rücken? Insgeheim hoffte sie ja, dass… Oh, ich muss Schluss machen. Die Sendung beginnt gerade. Guten Abend. Aus aktuellem Anlass, der die wilden Spekulationen der Lindenhofschule betrifft, die, wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren haben, kurz vor ihrer Schließung steht, ist es uns heute endlich gelungen, eine dort amtierende Lehrkraft vors Mikrofon zu bekommen, die uns heute Vormittag freundlicherweise erste Antworten auf unsere kritischen Fragen geben konnte. Hören Sie nun die Aufzeichnung aus dem berühmt-berüchtigten Medieninternat in unserer Stadt. Berüchtigt? Volle Mansky. Nachdem sich die Direktorin der Lindenhofschule strikt geweigert hat, persönlich vor unser Mikrofon zu treten, freue ich mich, dass zumindest sie den Mut aufbringen, endlich klare Verhältnisse zu schaffen. Wie es sich mittlerweile herumgesprochen hat, sind in ihrem Gebäude erhebliche Mängel in der Bausubstanz bemerkt worden, nachdem eine Schülerin beim Betreten eines maroden Balkons abgestürzt und dabei beinahe ums Leben gekommen ist. Das sehe ich genauso. Wie bitte? Zur Verantwortung gezogen wird die Schuldirektorin. Frau Magdalena Theobald, die nachweislich schon lange vor diesem tragischen Unglück in Kenntnis dieser katastrophalen Zustände gewesen ist. Nun werden Stimmen laut, dass nicht nur die Direktoren ihres Amtes enthoben werden soll, sondern auch die Schule umgehend geschlossen werden muss, weil die Sicherheit der Schülerin nicht mehr gewährleistet werden kann. Wie lautet Ihre Einschätzung zu der Sachlage? Es ist völlig klar, dass jetzt ein großer Handlungsbedarf vonnöten ist. Schließlich steht die Sicherheit unserer Schülerinnen an erster Stelle. Nach meiner Einschätzung ist dieses Verhalten unserer Direktorin, sich jetzt klammheimlich aus der Affäre ziehen zu wollen, indem sie behauptet, von alledem nicht das geringste Gewusst zu haben, vollkommen untragbar. Und aus dieser Sicht kann ich den Unmut der Schulbehörde absolut nachvollziehen. Dann stimmen Sie also zu, dass Magdalena Theobald die volle und alleinige Verantwortung dieses Dilemmas zu tragen hat und ihres Amtes sofort enthoben werden sollte? Absolut. Mit allen Konsequenzen. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine letzte Frage. Sehen Sie persönlich noch eine Chance im Fortbestand der Lindenhofschule? Ich bin wahrlich kein Prophet. Dennoch zählen in unserem Land die Gesetze. Und wer die missachtet, sollte meines Erachtens die vollen Konsequenzen dafür tragen. Und mehr habe ich zu diesem Thema nicht zu sagen. Wir bleiben natürlich an diesem heißen Thema dran und informieren Sie, sobald es Neuigkeiten gibt. Doch jetzt erstmal ein paar Takte Musik, Vanessa Silverstone mit dem passenden also, Titel. wirklich ein nee, ja. ja. das? das darf das ja wohl nicht, nicht wahr sein, in Gemeinheit. Mädels, kneift nicht mal. Das habe ich doch jetzt nur geträumt, oder? Ja, von wegen. Ja. Was guckt ihr mich denn jetzt alle an? Ich, ich kann mir das überhaupt nicht erklären meine Mutter hat meine Mutter hat soeben unsere Direktorin vor der ganzen Nation ans Messer geliefert sehen wir ans Jenny auf jeden Fall zu aber das Das muss alles ein großes Missverständnis M sein. M M Denn missverständlich hat sich Frau Lemanski nun wirklich nicht ausgedrückt. Bei aller Fairness muss man das leider mal sagen dürfen. Also ich kann und werde das nicht glauben, Fisch. Ja. Dahinter muss eine Verschwörung stecken. Meinst du ja, wieso sollte Sinjes Mutter dann Frau Theobald so fies in die Pfanne hauen? Das sehe ich genauso. Dazu hat sie doch nicht den geringsten Grund. Hm. Kann man das wissen? Oh, nun hör schon auf, Jenny. Also, ich muss zwar zugeben, dass das alles nicht für deine Mutter spricht, Sinje. Dennoch sollten wir baldmöglichst herausfinden, weshalb sie sich zu diesen dummen Worten hat hinreißen lassen. Ja. ja. Also, das sehe ich genauso. Ja. Irgendeine Erklärung muss es dort geben. Ja. ja. denke ich auch. Na, und was hm. schlagt ihr jetzt vor? Da fragst du noch? Ich werde jetzt augenblicklich zu ihr gehen und sie zur Rede stellen, das ist ja wohl klar, oder? Mm -hmm. ja. Na, dann lass dich nicht aufhalten. Na, darauf könnt ihr euch verlassen. Also, auf diese Antwort bin ich echt gespannt. Mm -hmm. <lacht> It's all over. Kann vielleicht mal jemand das verdammte Gedudel im Radio ausschalten? <lacht> <lacht> Schon geschehen. Oha. Ich sehe dunkle Wolken auf Lindenhof zuziehen. Dunkle Wolken? Ich glaube, es naht ein übles Gewitter. Hm. Ja, bitte. Hallo, Mama. Ich weiß, was du sagen willst. Aber wenn du auch nur für einen Moment glaubst... Wie konntest du nur so über Frau Theobald reden? Sie hat dir doch nicht das Geringste getan. Und überhaupt, hast du eigentlich eine Ahnung, wie ich mich jetzt dabei fühle? Wenn du mir nicht dauernd ins Wort fallen würdest, hätte ich dich schon längst über den wahren Sachverhalt aufklären können. Aber meine Tochter zieht es ja vor, einen Kübel Vorwürfe über ihre Mutter auszukippen, bevor mir auch nur im Ansatz die Möglichkeit bleibt, mich zu erklären. Ich glaube, ich habe vorhin im Radio schon genug gehört, Mama. Eben nicht! Hä? Wie meinst du das? Weil mehr als die Hälfte meiner Interviewantworten gar nicht gesendet wurden. Vielmehr noch, sie wurden Sinn und Zweck entfremdet. Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Da geht es dir nicht anders als mir. Aber die Seifer, dieses unsägliche Frauenzimmer von Radiomoderatorin, hatte mich von Anfang an auf dem Kieker. Anfangs versuchte sie mich noch damit zu ködern, dass sie Verbindungen zur Schulbehörde hätte und mir den Posten als neue Direktorin zuschanzen könne, wenn ich mich dazu bereit erklären würde, gegen Frau Theobald zu argumentieren. Du? Als Schuldirektorin? Ich muss zugeben, dass dieses Angebot im ersten Moment recht verlockend und schmeichelhaft war. Ehre, wem Ehre gebührt – Aber ich bin standhaft geblieben. Und außerdem spiele ich nicht mit gezinkten Karten, das weißt du. Dennoch werde ich gegen dieses Interview in aller Härte vorgehen. Auch ich habe Verbindungen zur Presse. Dieser Seifert werde ich gehörig den Kopf einseifen. Wichtig ist mir aber auch, dass du mir glaubst, mein Kind. Oh. So ist es doch, oder? Ich glaube dir, Mama. Und dann gib mir zum Beweis dafür ein Küsschen. Und nun habe ich keine Zeit mehr für dich. Ich hab's eilig. Aber wo willst du denn jetzt noch hin? Zu Frau Theobald. Schließlich muss auch sie wissen, auf welch kriminelle Art und Weise dieses Interview zustande gekommen ist. Hoffentlich kannst du das gerade biegen. Seigneur, du solltest deine Mutter niemals unterschätzen. Die Anspannung lag wie eine riesige Käseglocke über dem Lindenhof, als die Mädchen am Samstagmorgen zum Frühstück kamen. Das lag zum Teil an dem unangenehmen Radiointerview, denn Sinjes Schilderungen, dass ihre Mutter unschuldig war, mochten ihr nur die wenigsten glauben. Schlimmer war, es fehlte immer noch eine Menge Geld, auch wenn die Briefaktion bisher großen Erfolg gehabt hatte. Würde es den Mädchen gelingen, auch den Rest der benötigten Summe zusammenzubekommen? Das Schicksal ihres geliebten Internats hing davon ab. <lacht> Hilda, ja. gibst du mir bitte mal die Teekanne rüber? Ja, klar. Warte mal hier. Ah, mhm. Nein, danke. Essen musst du aber auch, Schwesterherz. Hier, ich habe dir ein Brot gemacht. Ach, danke, Mann. Manni. Aber ich habe überhaupt keinen Hunger. Was machen wir denn, wenn heute gar keiner kommt? Das können wir jetzt sowieso nicht mehr ändern. Das hat also keinen Zweck, sich das Schlimmste auszumalen. Außerdem haben wir jede Menge Zusagen bekommen. Es wird schon alles klappen. Ich glaube, ich glaube genau. Wir müssen einfach ganz fest daran glauben. Genau. Dann schaffen wir das auch. Also, ich freue mich schon auf Frau Theobals Gesicht, wenn wir ihr erzählen, wie viel Geld wir schon gesammelt haben. Ich auch. Obwohl ich glaube, dass sie schon etwas ahnt. Schließlich haben sich heute so viele Besucher angemeldet wie noch nie. Also ich bin schon so gespannt auf Saddi. Ein Glück nur, dass ich noch rechtzeitig diesen lästigen Verband losgeworden bin. Wie findet ihr denn überhaupt meine neue Frisur? So. Ja, wie toll siehst du aus, wie immer. Dankeschön. Nur leider hilft uns das überhaupt nicht weiter. Naja... Es sei denn, eure liebe Cousine wird heute als Model entdeckt. <lacht> <lacht> Dann würde sie an einem Tag genug Geld verdienen, um die gesamte Schule zu renovieren. Oh, das wäre <lacht> ja, natürlich was. Sehr witzig, Tessie. Ach, jetzt hört doch auf zu sticheln, ihr beiden. Wir müssen jetzt echt zusammenhalten. Ja. Und sonst hat doch die ganze Aktion überhaupt gar keinen Sinn. Okay, okay. Du hast wie immer recht, Hilda. Tut mir leid. Ja. Du bist und bleibst unsere Stimme der Vernunft. Mhm. Elli, ich verspreche, hoch und heilig dich heute nicht mehr zu ärgern. Mhm. Okay, und ich werde versuchen, heute einmal nicht daran zu denken, wie ich aussehe. <lacht> Auch es mir schwerfällt. Also ich finde, wir haben das alles bisher super hingekriegt. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch warten und hoffen, dass auch der Rest unseres Plans gelingt. Ja. Wir haben uns gedacht, dass wir unsere Gäste auf dem Schulhof in Empfang nehmen und dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen. Mhm. Ja, und äh, bei Bedarf können wir dann noch Fragen zu unserer Aktion beantworten. Mhm. Mhm. Das ist gut. Hilda und hm. ich haben mit der Hausmutter abgemacht, dass wir direkt nach dem Mittagessen dabei helfen, die Aula herzurichten für die große Versammlung heute Nachmittag. Und das, das bedeutet, dass wir für die Hausaufgaben nur noch heute Vormittag Zeit haben. Oh, nur stimmt. um noch einmal die Stimme der Vernunft sprechen <lacht> zu lassen. Oh, dann da du mich daran erinnern, Hilda. Ich hatte den blöden Aufsatz, für Frau Adams gerade erfolgreich verdrängt. Ja. Bitte, Tja. Na, damit hätten wir dann ja genug zu tun. Also mhm. los Mädels, dann mal an die Arbeit. Oh, Na, Auf geht's. geht's. Na, komm. Nachdem die Hausaufgaben erledigt waren, hatten die Mädchen eilig zum Mittag gegessen und dann die Aula vorbereitet. Alle waren mächtig aufgeregt. Nicht nur, weil sie sich auf das Wiedersehen mit den alten Freundinnen und ihren Familien freuten. Bald waren überall auf dem Schulgelände Ehemalige unterwegs, die sich über alte Zeiten unterhielten. So verging die Zeit bis zum großen Treffen in der Aula wie im Flug. Ach, Sadie, du siehst hinreißend aus. Du kannst aber auch wirklich alles tragen. Danke, liebe Ali. Meine Mutter hat mich im letzten Sommer für zwei Wochen nach Paris eingeladen. Inklusive an einer Shoppingtour durch die angesagten Boutiquen. Ach, da wäre ich gern dabei gewesen. Deine Frisur ist aber auch toll. Hast du die neu? <lacht> Ob Ellie noch daran denkt, was sie erst heute Morgen hoch und heilig versprochen hat, Bobby? Die beiden haben doch bestimmt wieder nur ein Thema. Mode und Frisuren. <lacht> Tja, Tessi, so kennen wir unsere Ellie. Sie kann einfach nicht anders. Sie ist und bleibt unser Modepüppchen. <lacht> Sei nicht so gemein, Bobby. Ich habe ihr schließlich auch was versprochen. Keine Stichelein mehr. Sorry, du hast vollkommen recht, Tessi. Wir müssen jetzt zusammenhalten. <lacht> – Genau. – Hey, Carlotta. – Hallo, Bobby. – Wie geht's dir? – Barcelona ist ein Traum. Bloß der spanische Sprachkurs ist der Horror. Und keine hilfsbereite Hilda, die mich abschreiben lässt. – Ach du Arme. Übrigens, darf ich dir Tessie vorstellen? Sie hilft mir immer in Mathe. <lacht> – Wobei ich bezweifle, dass du besonders viel lernst, wenn du nur bei mir abschreibst, Bobby. Hallo, Carlotta. Die Mädels haben mir von dem Zirkus erzählt, bei dem sie dich kennengelernt haben. Ja, das war eine tolle Zeit. Ich denke oft an die alten Zeiten. Besonders an die herrlichen Mitternachtspartys. Weißt hm. du noch, Bobby, als Mansell uns erwischt hat? Oh ja, <lacht> den Anblick werde ich nie vergessen. <lacht> Davon habe ich gehört. Überall standen noch leere Limoflaschen herum. Und Mansell war so anständig, euch nicht zu verpetzen. <lacht> ja, ja, das waren tolle Zeiten. So viel Spaß wie hier am Lindenhof hatte ich noch an keiner anderen Schule. Das glaube ich. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir alles tun, um unsere Zu retten. Danke, dass du gekommen bist, Carlotta. Das mache ich doch sehr gerne, Bobby. Meine Eltern hey. haben mir direkt einen Scheck mit ihrer Spende in die Hand gedrückt, als wir euren Brief bekommen haben. Oh, super. Hey, Carlotta, altes Haus. Kannst du dich doch an Grit erinnern? Hi, Hilda. Na klar erinnere ich mich. Schließlich erlebt man nicht jeden Tag hautnah die Entführung einer Prinzessin mit. Das war was, Sadie, was? <lacht> Ist ja alles zum Glück gut ausgegangen. Das war vielleicht ein Abenteuer. Danke nochmal, dass ihr alle unserem Spendenaufruf gefolgt seid. Die Theobald wird Augen machen, wenn sie sieht, wie erfolgreich wir waren. Meine Eltern haben auch sofort das Scheckbuch gezeugt. Sie haben gleich eingesehen, dass ihre Spende für einen guten Zweck ist. Endlich, ich glaube, es geht los. Ruhe bitte. Meine Schwester möchte etwas ja, sagen. <lacht> Danke, Nani. Also, liebe Gäste. Lauter, Honey. Liebe Gäste. Wir möchten euch noch einmal herzlich willkommen heißen in unserem geliebten Lindenhof. Ja. Und vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Bitte folgt uns jetzt in die Aula, wo wir Frau Theobald zeigen wollen, dass wir alle zu ihr stehen und mit ihr gemeinsam den Lindenhof retten werden. Wir haben ja. bereits einen symbolischen Scheck vorbereitet, auf dem die riesige Summe steht, die dank eurer Spendenzusagen bisher zusammengekommen ist. Freut euch mit uns auf das überraschte Gesicht unserer Direktorin, wenn wir ihr diesen Scheck feierlich überreichen. Wunderbar, jetzt geht's los. Aufgeregt führten die Zwillinge und ihre Freundinnen die kleine Prozession an, die sich jetzt auf den Weg in die Aula machte. Auch wenn Frau Theobald natürlich mitbekommen hatte, dass die Mädchen etwas planten, hatte sie doch keine Ahnung, worum es ging. Als sie kurze Zeit später mit Mademoiselle den Saal betrat, der bis auf den letzten Platz besetzt. Kommen Sie, Frau Theobald. Äh, aber was, was ist denn hier los? Vielen Dank, Mademoiselle. Frau Theobald, bitte setzen Sie sich. Wir haben hier nämlich etwas für Sie vorbereitet. Oh, na schön. Also, nach den dramatischen Ereignissen der letzten Woche haben wir beschlossen, dass wir nicht tatenlos zusehen werden, wenn unsere geliebte Schule in Gefahr ist. Und deshalb haben wir, wo wir nur konnten, um Hilfe gebeten. Ja, Frau Theobald, wir wissen, dass Ihnen das unangenehm ist. Und haben uns deshalb erlaubt, Sie nicht einzuweihen. Wie Sie sehen können, ist unser Hilferuf gehört worden. Denn jeder Einzelne in diesem Saal ist auf Ihrer Seite und bereit, bei der Rettung unseres Internats mitzumachen. Und als Symbol dieser Unterstützung überreichen wir Ihnen heute diesen symbolischen Scheck mit der Summe, die wir bis heute gesammelt haben. Bitte schön, Frau Theobald. was 9.700 Euro, mhm. so viel Geld. Oh, das, das könnt ihr doch nicht. Das geht doch nicht. Unsere Rückschönheit. Oh. Und auch das geht, Frau Theobald. Und hm. wir sind noch nicht fertig. Unsere schlaue Jenny telefoniert gerade mit einem weiteren Unterstützer. Frau oh, Theobald spricht, du kommst gerade richtig. <lacht> Teufel, das habe ich überhört, Herr Sujeda. <lacht> liebe Frau Theobald, <lacht> liebe Gäste, ich habe gerade mit meinem Bruder gesprochen, der bei unserer Spendenaktion im Internet mitgeholfen hat. Vor zehn Minuten hat das Spendenkonto für den Lindenhof, das er auf visage eingerichtet hat, die 10.000-Euro-Marke 10 geknackt. Oh, oh. 10.000! Ja, Was? Was so Aber richtig? das heißt ja ganz genau, liebe Cousine. Oh. Das macht nach Adam Riese? Das macht zusammen die unglaubliche Summe von 19.700 Euro. Oh, oh! oh! Ich, ich, ich kann das gar nicht fassen. Glauben Sie es ruhig, Frau Theobald. Wir haben es geschafft. Liebe Unterstützer des Lindenhofs, Unser Internat ist damit gerettet. Yeah. Bereits am Montag kann die Sanierung der Balkone beginnen. Und das haben wir nur euch zu verdanken. Applaus! <Sie> <Sie> Nachdem der große Jubel verklungen war, warf Jenny einen kurzen Blick zu Frau Lemanski hinüber. Die Klassenlehrerin stand gerade neben Frau Theobald, und klopfte ihr anerkennend auf die Schulter. In dieser Sekunde verspürte Jenny eine unbändige Wut in sich aufsteigen. Entschlossen trat sie auf die beiden zu und ließ ihrem Ärger freien Lauf. Na, Frau niemand doch... sie? sie scheinen sich ja besonders über den Erfolg unserer Spendenaktion zu freuen. Wie bitte? Das tun wir doch alle, Jenny. Aber dir scheint gerade eine gewaltige Laus über die Leber gelaufen zu sein. Oder sieht das nur so aus? Das haben Sie wirklich gut erkannt. Und dafür gibt es auch einen guten Grund. Jenny, was ist denn plötzlich in dich gefahren? Dass gerade Sie mich das fragen, überrascht mich doch sehr, Frau Theobald. Naja, um was in alles in der Welt geht es denn bitte? Das würden wir gerne von Ihnen erfahren, Frau Lemanski. Lass das doch jetzt, Jenny. Ach, von wegen. Schließlich liegt uns allen noch in den Ohren, wie abschätzig Sie sich im Radio über unsere Direktorin geäußert haben. Und nun stehen Sie da und tun so, als ob es dieses gemeine Interview nie gegeben hätte. Also, Schicht. Ich habe mit Frau Theobald bereits ein vertrautes Gespräch unter vier Augen geführt, um ihr in allen Einzelheiten zu erklären, wie dieses widrige Interview zustande gekommen ist. Dazu kann ich nur beteuern dass meine Äußerungen, so wie sie gesendet wurden in dem Gespräch mit der Moderatorin, in einem völlig anderen Zusammenhang standen. Diesen im genauen Wortlaut hier und jetzt auseinanderzuklabüstern, halte ich nicht für besonders sinnvoll. Das sehe ich genauso. Außerdem habe ich keinen Grund, an den Worten meiner werten Kollegin zu zweifeln, Jenny. Das möchte ich hier in offener Runde noch einmal nachdrücklich kundtun. Und deshalb... Naja, lasst uns jetzt fröhlich sein und euren großen Erfolg genießen. Einverstanden. Ja. Okay. Ja. Dennoch nehmen Sie es mir bitte nicht übel, Frau Lemanski, dass ich mich über diese Radiosendung mehr als geärgert habe. Das kann ich dir in keinster Weise verdenken, Jenny. Ich glaube sogar, dass ich mich an deiner Stelle genauso verhalten hätte. Und eins verspreche ich dir, ich werde in dieser Angelegenheit nicht eher Ruhe geben, bis sie restlos geklärt ist. Ja, ja, ja, Gleich am Montagmorgen beauftragte Frau Theobald also erleichtert die Sanierung der Balkone. Nachdem sie die Auftragsbestätigung sofort an das Schulamt weitergeschickt hatte, wartete sie nun ungeduldig auf eine Antwort. Und mit ihr der gesamte Lindenhof. Endlich! Ich dachte, dieser Schultag nimmt überhaupt kein Ende mehr. Na, vielen Dank für die Blumen, Bobby. So schlimm war mein Unterricht nun auch wieder nicht. Ach, entschuldigen Sie, Frau Adams, das war nicht persönlich gemeint, aber ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Ja, unsere Spendenaktion war zwar ein voller Erfolg, aber die Drohungen von dieser Frau Meierhoff, die sitzen uns allen noch ganz schön in den Knochen. Ach, ihr armen Mädchen, nun beruhigt euch wieder. Ich bin mir sicher, dass diese Dame mit ihren Äußerungen letzte Woche einfach nur ein wenig über die Stränge geschlagen ist. Mhm. Frau Theobald hat gleich heute Morgen mit dem Schulamt telefoniert. Und ich bin mir sicher, dass sich die Gemüter längst wieder beruhigt haben. Wenn Sie meinen, Frau Adams. Ja, das meine ich. Wir alle sind sehr stolz auf euch. Doch nun besinnt euch bitte wieder darauf, dass ihr hier Schülerinnen seid. Die Verantwortung für diese Schule tragen doch immer wir Erwachsenen. Ihr bekommt heute keine Hausaufgaben und oh. habt den Rest des Tages frei. Also ab an die frische Luft mit euch! Oh, Klasse, ja, Das war er kommt mit Eis essen! Ja, Hanni, du siehst aber nicht überzeugt aus. Nee, ich habe keine Ruhe, solange wir nicht wissen, ob diese böse Frau nicht wiederkommt. Lasst uns zum Büro von Frau Theobald gehen. Vielleicht weiß sie ja schon was. Mhm. Macht das, Zwillinge. Wenn ihr wiederkommt, gehen wir in die Stadt, okay? Fahrt ihr ruhig schon los, Tessi. Wir kommen danach. Mhm. Aber ich verstehe nicht … Natürlich muss alles seine Ordnung haben. Wenn Sie meinen. Auf Wiederhören. Das gibt es doch gar nicht. Diese schreckliche Person. Hallo? Frau Theobald? Ja, bitte. Ach, ihr seid es. Zwillinge, kommt doch herein. Ja. Was kann ich für euch tun? Entschuldigen Sie die Störung, Frau Theobald. Aber uns lässt diese ganze Sache einfach keine Ruhe. Das Ganz genau. ich verstehen. Auch wenn genügend Geld zusammengekommen ist, ändert das doch nichts daran, dass Ihnen völlig zu Unrecht die Suspendierung angedroht wurde. Mhm. Genau. Äh, um ehrlich zu sein, mir sitzt das auch noch sehr in den Knochen. Also, ich kann mir einfach nicht erklären, was ich dieser Dame getan habe, dass sie so schlecht auf mich zu sprechen ist. Und Ich habe gerade noch einmal mit ihr telefoniert. Ah. Ja, die Genehmigung zur Sanierung hat sie mir jedenfalls noch nicht gegeben. Das Wie bitte? Hm. Aber das gibt's doch gar nicht. Sie wollte doch, dass das sofort passiert. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber das soll eure Sorge nicht sein, Mädchen. Ihr habt schon genug getan mit eurer Spendenaktion. Mit diesem Bürokram werde ich auch allein fertig. Ja, aber äh, Sie haben recht, Frau Theobald. Komm Nanni, lass uns mit den anderen ein Eis essen gehen, wenn du meinst. Mhm. Auf Wiedersehen, Frau Theobald. Auf Wiedersehen. Nur widerwillig ließ sich Nanni von ihrer Schwester zu einer Fahrt in die Stadt überreden. Sie konnte es nicht leiden, wenn sie wie ein kleines Kind behandelt wurde. Erst Frau Adams und nun auch noch die Direktorin. Das Schicksal von Lindenhof ging sie schließlich auch etwas an. Du guckst doch nicht so griesgrämig, Nanny. Glaubst du wirklich, ich gebe mich damit zufrieden, alles den Erwachsenen zu überlassen? Nicht? Da bin ich aber froh. Wir müssen unbedingt herausfinden, was hier eigentlich gespielt wird. Hast du denn schon einen Plan? Ja, allerdings, den habe ich. Hier jetzt links und da werden wir. Vorlag das Rathaus. Gehst du echt zur Schulbehörde? Also ich bezweifle, dass Frau Meierhoff sich dazu herablässt, mit zwei Kindern zu reden. Ach, mit der will ich auch gar nicht reden, Nanni. Wir kennen ja aber noch jemanden. Oder besser gesagt, seine Tochter. Wen... Ach. Du meinst Herrn Lachner, den Vater von Corny? Mhm. Stimmt ja, der war doch damals Schulrat, mhm. als wir diese Grippewelle am Lindenhof hatten. Ganz genau. Mann. Er war am Samstag nur ganz kurz da, weil er noch einen anderen Termin hatte. Er hat mir aber noch gesagt, dass er jetzt für die Wirtschaftsbehörde arbeitet. Und die sitzt auch hier in diesem Gebäude? Das finden wir jetzt heraus. Los, komm! Ja. Kurze Zeit später saßen die Zwillinge tatsächlich im Büro von Herrn Lachner, der ihnen aufmerksam zuhörte. Anschaulich beschrieben die Mädchen, wie Frau Meierhoff ihre verdutzte Direktorin im Schulhof praktisch angeschrien hatte. Ja, und jetzt fragen wir uns natürlich, warum Frau Meierhoff dann die Sanierung nun nicht genehmigen will, die sie selber gefordert hat. Das stimmt doch irgendwas nicht. Tja, das hört sich wirklich ein bisschen seltsam an. Seid ihr sicher, dass ihr sie nicht irgendwie verärgert habt? Ich meine, hatte sie einen Grund, so ausfallend zu werden? Nein, wirklich nicht. Sie kennen doch Frau Theobald. Auf die kann man doch gar nicht böse sein. Hm. hm. Na ja, ein paar Minuten habe ich noch. Vielleicht gehen wir die Dame einfach mal besuchen. Mal sehen, was sie dazu sagt. Wirklich? Ach, vielen Dank, Herr Lachner. Ich schau mal eben nach, in welchem Zimmer sie sitzt. Moment. Ähm. Ah ja, hier. Raum 485. Geht ihr schon mal vor und ich bringe noch schnell diesen Aktenordner ins Schreibbüro zurück. Ich komm dann sofort nach. Ja, gut. Danke. Danke. Danke. 483, 485. Hier muss es sein. Die Tür ist nur angelehnt. Psst, warte mal. Wie? An der Stelle der Schulküche wird ein Vier-Sterne-Restaurant entstehen. Die Lindenallee können wir leider nicht erhalten, denn der Betreiber des neuen Lindenhof-Hotels möchte dort einen großen Parkplatz schaffen. Natürlich, Herr Bohnsack, natürlich. Ich verstehe. Lindenhof-Hotel? Nachdem Sie mir berichtet haben, dass die Schulgebäude allesamt baufällig sind werden wir glücklicherweise keine Probleme mit der Abrissgenehmigung bekommen. Wieso Abrissgenehmigung? Wie Sie hier auf dem Plan sehen können, Frau Meierhoff, wird es einen gläsernen Durchgang geben, der den Wellnessbereich mit dem Casino verbindet. Ein Casino? Wir werden den Vorvertrag also unterzeichnen, sobald die Räumung des Internats abgeschlossen ist. Dann bekommen Sie auch wie abgesprochen den Rest Ihrer Provision. Räumung? Also, jetzt reicht es mir aber. nani bleib hier! Nanni sah rot. Sie hatte genug gehört. Wütend stürmte sie, ohne anzuklopfen, in das Büro. Frau Meierhoff saß mit einem älteren Herrn in schickem Anzug vor einem großen Plan, der ausgebreitet vor ihnen auf dem Tisch lag. Sofort sprang die Dame auf und legte einen Aktenordner mitten auf das Papier. Sie hatte eindeutig etwas zu verbergen. Was fällt euch denn ein, hier einfach so hereinzuplatzen? Oh, eigentlich wollten wir nur ganz höflich nachfragen, warum Sie die Sanierung unserer Balkone noch nicht genehmigt haben. Ja, doch nach dem, was wir da eben unfreiwillig mit angehört haben. Was habt ihr hier zu suchen? Haut ab, ihr Gören! Verschwindet! Also, wir verschwinden ganz bestimmt nicht. Das könnte Ihnen so passen. Ich will wissen, was hier gespielt wird. Ach, da sind Sie ja, Herr Lachner. <lacht> So, und jetzt beruhigen wir uns alle erst einmal wieder. Frau Meierhoff nehme ich an. Lachner von der Wirtschaftsbehörde. Ich stehe schon eine ganze Weile auf dem Flur und habe laut und deutlich ihr Gespräch mit anhören können. Diese beiden Mädchen sind Schülerinnen des Lindenhof-Internats und haben mich um Unterstützung gebeten. Und ich muss sagen, diese merkwürdigen Vorkommnisse bedürfen tatsächlich einer Erklärung. Wirtschaftsbehörde? Frau Meierhoff. Sie hatten mir doch absolute Diskretion zugesichert. Ich möchte nicht in krumme Geschäfte verwickelt werden. Naja, also ich, äh... Mich als Wirtschaftsprüfer interessiert natürlich besonders die Provision, von der gerade die Rede war. Das klingt doch sehr nach Bestechung. Wollen Sie mich aufklären, Frau Meierhoff, oder soll ich mich direkt an Ihren Vorgesetzten wenden? Nein! Herr Lachner, das ist doch nicht nötig. Ich kann alles erklären. Frau Meierhoff, ich trete hiermit von unserem Geschäft zurück. Wenn Sie mir bitte einen Scheck mit der bereits geleisteten Anzahlung geben. Anzahlung? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich rede von den 5000 Euro, die ich Ihnen vorgestern gegeben habe. Los, hier damit! Ich denke, ich werde nicht nur Ihren Chef, sondern auch meine Kollegen von der Steuerbehörde informieren, Frau Meierhoff. Die Mädchen hatten völlig recht. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Alle weiteren Fragen klären Sie am besten direkt mit den Ermittlungsbeamten. Aber … das ist alles ein großes Missverständnis. Miss. Zwillinge, ihr wartet bitte auf den Flur. Ich muss kurz telefonieren. Bin sofort wieder da. Ja, ja, ist gut. Hast du das gehört, Nanni? Das ist ja der reinste Krimi hier. Das kann man wohl sagen. Ermittlungsbank. Oh, Bestechung. Also mir dreht sich der Kopf. Da stehen Stühle. Komm, wir setzen uns erstmal hin. Ist gut. Hm. Die beiden Mädchen saßen fassungslos auf dem Flur der Schulbehörde und sahen sich stumm an. Damit hatten sie nicht gerechnet. Diese Frau Meierhoff war ja geradezu kriminell. Sogar Nanni sah ein, dass sie das lieber den Erwachsenen überlassen sollten. Geradezu sehnsüchtig blickte sie in die Richtung, in die Herr Lachner verschwunden war. Wenn sie das später ihren Freundinnen erzählten! Im selben Moment öffnete sich die Tür zum Treppenhaus. Eine Frau erschien und ging, ohne die Zwillinge zu beachten, geradewegs auf das Büro von Frau Meyerhoff zu. Aber war das nicht. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Siehst du, was ich sehe, Hanni? Ja, das ist doch diese fiese Radioreporterin, ja, ja. die Frau Lemanski interviewt hat. Was will die denn Nein. hier? Na, jetzt wird mir einiges klar. Los, komm hinterher, Hanni. Schwesterherz, bist du da? Doris, es passt gerade nicht so gut. Hier, du wolltest doch die CD mit dem Originalinterview haben. Bitte schön. Originalinterview? Na, das sagt ja wohl alles. Mhm. Ach, Sie sind also die Schwester von Frau Meierhoff. Na das ist ja ein seltsamer Zufall. Von wegen Zufall, Honey. Sinja hat uns doch erzählt, dass diese Reporterin Frau Lemanski zuerst einen Direktorenposten angeboten hat, wenn sie schlecht über Frau Theobald redet. Stimmt. Verbindung zur Schulbehörde. Tja, das kann man wohl sagen. Aber hallo. Wie? Was wollt ihr denn? Dagmar, wer ist das? Ach, Doris. Ich bin am Ende. Die Mädchen haben mir einen Wirtschaftsprüfer auf den Hals gehetzt. Wir sind aufgeflogen. Dagmar, was soll das heißen, wir sind aufgeflogen? Das ist nicht dein Ernst. Nicht schon wieder. Ach. Die arme Frau Lemanski hatte also recht. Sie und ihre Schwester stecken unter einer Decke. Deshalb haben sie das Radiointerview verfälscht, damit sich der Lindenhof leichter verkaufen lässt. Das wird ja immer besser. Das müssen wir unbedingt Frau Theobald erzählen. Ja, klar. Und das hier, das nehmen wir mit, als Beweis. Hey, meine CD, gib sie mir zurück. Während die vollkommen aufgelöste Frau Meierhoff, ihre Schwester und der mysteriöse Herr Bonsack von einem Finanzbeamten vernommen wurden, begleitete Herr Lachner die Zwillinge zurück zum Lindenhof. Ja, hier entlang. So, da ist das Büro unserer Direktorin. Ähm, soll ich klopfen? Nur zu. Äh, herein. Äh, äh, guten Tag, Frau Theobald. Ja, Herr Lachner. Also das nenne ich ja nun wirklich eine Überraschung. Äh, und ihr Zwillinge, ich, mhm. ich verstehe nicht ganz. Äh, dürfen wir eintreten? Äh, ja, ja, natürlich doch. Wie unhöflich von mir. Aber mit ihrem Erscheinen habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Sagen Sie mal, wie lange ist es nur her, dass wir uns gesehen haben? Dürfen wir uns setzen? Aber ja, doch, ich, ich bitte darum. Ah, danke. Entschuldigen Sie, ich bin etwas durch den Wind. Warum nur kann ich diesen ominösen Brief des Architekten nicht finden, Mädchen? Ich habe wirklich alles abgesucht und ja, dieser Architekt ist immer noch nicht. Machen Sie sich keine Sorgen, verehrte Kollegin. Frau Meyerhoff hat bereits zugegeben, dass sie diesen Brief nur erfunden hat, um die Schließung des Lindenhofs zu erreichen. Sie sollten sich ganz entspannt zurücklehnen und in aller Ruhe zuhören, was Hanni und Nanni sowie meine Wenigkeit Ihnen zu berichten haben. Nun ja, Frau Theobald war natürlich alles andere als entspannt als sie von den Dreien erfuhr, welche üble Machenschaften ihre geschätzten Zwillinge und der ehemalige Kollege vom Schulrat in der Zwischenzeit aufgedeckt hatten. Doch im Laufe der Schilderungen spürte die Direktorin eine zentnerschwere Last von ihren Schultern fallen und langsam kehrte das lang vermisste Lächeln in ihr Gesicht zurück. Am Ende der Erklärungen erhob sie sich schließlich von ihrem Bürosessel und wischte sich verstohlen eine Freudenträne aus dem Gesicht. Also, eigentlich... Entschuldigung. Eigentlich müsste ich mir jetzt ganz fest in den Arm kneifen, Zwillinge, aber... Ich trau mich nicht. Wie, wie jetzt? Ja, weil ich befürchte mich in einem Traum zu befinden. Ja, und wenn ich aufwache, wäre alles wieder so schrecklich wie vorher. <lacht> Sollen Nanni und ich vielleicht das Kneifen übernehmen, Frau Theobald? <lacht> ah, ich bin ja so froh, dass diese unangenehme Sache nun endlich vom Tisch ist. Mhm. Ihr könnt euch das gar nicht ausmalen. Wie und sehr auch wir das können, Frau Theobald. Und Sie können sich sicher sein, dass es allen übrigen Schülerinnen und ihren Kolleginnen genauso geht. Schließlich haben wir doch alle mitgelitten. Ach, mhm. Das weiß ich doch. Ich stehe so tief in eurer Schuld. Ach ja, apropos Schuld. Wir haben Ihnen ja noch etwas mitgebracht. Mhm. Bitte schön. Eine CD? Mhm. So ist es. Und Sie glauben ja gar nicht, wie sehr es uns unter den Nägeln brennt, da mal gemeinsam mit Ihnen reinzuhören. Oh ja. Ja, dann tut euch keinen Zwang an, Zwillinge. Dort in dem Regal steht ein Abspielgerät. Ich erledige das, Schwesterherz.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 Nach meiner Einschätzung trifft die Direktorin in diesem Falle nicht die geringste Schuld. Das ist eine böse Unterstellung. Sie müssen doch aber zugeben. Irrtum! Ich werde gar nichts zugeben. Weil es in dieser Angelegenheit gar nichts zuzugeben gibt. Aufgrund dieses taktischen Vorgehens, Frau Seifert, unserer geschätzten Direktorin bereits im Vorfeld den Schwarzen Peter zuzuschieben und mich mit manipulativen Fragen dazu zu bringen, meine Kollegin grundlos vorzubeurteilen, möchte ich dieses Interview am liebsten gleich beenden. Aber ich bitte Sie, das ist doch ganz und gar nicht meine Absicht. So? Ich habe vorhin ganz deutlich mit angehört, wie Sie dem Reporter von Tagesblatt gegenüber Ihre Meinung über Frau Theobald geäußert haben. Dass es Ihr Plan wäre, sich jetzt klammheimlich aus der Affäre ziehen zu wollen, indem Sie behauptet, von alledem nicht das Geringste gewusst zu haben. Das ist so nicht ganz richtig. Ich finde Ihr Verhalten vollkommen untragbar, Frau Seifert. Und aus dieser Sicht möchte ich jetzt nicht mehr... Dann erlauben Sie mir doch zumindest eine neutrale Frage. Hören Sie! Ich kann den Unmut der Schulbehörde absolut nicht nachvollziehen. Denn wer kann denn beweisen, dass die besagten Unterlagen der Lindenhofschule auch tatsächlich zugestellt wurden? Ich bin wahrlich kein Prophet, aber ich wage zu behaupten, dass in diesem Fall die Behörde versagt hat und nicht unsere Direktorin. Hören Sie, ich habe gute Verbindungen zur Schulbehörde. Und ich kann Ihnen zusichern, dass Ihre Direktorin Ihren Posten räumen müssen wird. Aber vielleicht könnte ich Ihnen diesen Posten auf einer anderen Schule ermöglichen. Sie scheinen mir das gewisse Auftreten und... Ihre Absichten sind mir vollkommen schleierhaft, Frau Seifert. Dennoch bin ich unbestechlich. Und es zählen in unserem Land die Gesetze. Und wer die missachtet, sollte meines Erachtens die vollen Konsequenzen dafür tragen. Und mehr habe ich zu diesem Thema nicht zu sagen. Mein Angebot gilt dennoch. Und falls Sie es sich doch noch anders überlegen sollten. Hier, meine Karte. Schalte ab, Nanni. Ich denke, wir haben genug gehört. Das denke ich auch. Diese hinterhältige Person. Wie raffiniert sie Frau Lemanskis Antworten umgeschnitten hat. Nicht zu fassen. Immerhin wissen wir nun, dass uns Sinje die Wahrheit gesagt mhm. hat und Frau Lemanski ganz klar gemacht hat, auf welcher Seite sie steht. Ich hatte also recht, den Worten meiner Kollegin zu vertrauen? Ja. Ach, die Arme. Die Arme war ja vollkommen verzweifelt, nachdem das Verfälschte... Interview im Radio gesendet wurde. Ja, mit der CD kann sie jetzt beweisen, dass sie absichtlich falsch zitiert worden ist. <lacht> Wie gut, dass du dir so geistesgegenwärtig dieses Beweisstück geschnappt hast, Tanni. <lacht> Tja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Denn wer jetzt nun ganz sicher seines Postens enthoben werden wird, sind nicht sie, Frau Theobald, sondern die Geschwister Seifert. <lacht> Als Frau Adams am nächsten Morgen in den Klassenraum kam, sah sie in eine Menge müder Gesichter. Die Zwillinge hatten ihren Freundinnen noch bis spät in die Nacht in allen Einzelheiten geschildert, wie sie gemeinsam mit Herrn Lachner entdeckt hatten, dass die Radioreporterin und Frau Meierhoff von der Schulbehörde geplant hatten, sich am Verkauf ihres geliebten Internats zu bereichern. Meine oh. Mutter ist total erleichtert, Hanni. Das glaube ich dir. Sie hat sich gleich heute Morgen mit der CD in der Tasche auf den Weg zum Radiosender gemacht. Mhm. Und sie haben ihr versprochen, das Interview zusammen mit einer Erklärung noch einmal im Original zu senden. Ja, das, doch, das ist auch richtig, mhm. Mhm. Das müssen wir uns unbedingt anhören. Aber hoffentlich erst, nachdem ich den Schlaf nachgeholt habe, den ich heute Nacht verpasst habe. <lacht> Stell dich nicht so an, Bobby. Immerhin ist diese schreckliche Sache endlich ausgestanden. Ja, ja, Und unser immer. guter Ruf ist damit wiederhergestellt. Ich komme mir echt blöd vor, dass ich auf dieses falsche Interview reingefallen bin. Ach Jenny, ja, das musst du doch nicht. Selbst ich hatte meine Zweifel. Die Radioreporterin hat das so geschickt gemacht. Ja, ja, also ich habe gar nicht gewusst, dass sowas mhm. überhaupt geht. Das Interview klang doch total echt. Ja, mhm. ja. Stellt euch vor, beinahe hätten wir uns alle eine neue Schule suchen müssen. Mhm. Mhm. Das haben Geschichte. wir nur ja. euch ich zu das verdanken, Zwillinge, dass sich nun alles in Wohlgefallen auflöst. Ja. Ja. Tessi, das haben wir doch gemeinsam geschafft. Diese Spendenaktion war so ein großer Erfolg, weil wir alle zusammengehalten haben, als es darauf ankam. Na, na, na, keine falsche Bescheidenheit, Honey. Ihr beide habt den Lindenhof gerettet. Ja. Danke ihr zwei. Ich bin Lehrerin in Amman. Guten Morgen, Mädchen. Ah. Guten, Guten Morgen, alle. Na, ihr habt aber eine Menge zu besprechen. Ich habe euch ja schon von Weitem gehört. Frau Theobald <lacht> hat uns noch gestern Abend alles erzählt. Eine wirklich ganz unglaubliche Geschichte. Nicht wahr, Frau Adams? Allerdings. Wir sind alle unheimlich stolz auf euch. Und damit ihr euren Triumph auch ausgiebig genießen könnt, haben wir beschlossen, dass ihr heute schulfrei habt. Oh, oh. oh, oh. Du oh, oh. oh. oh, lasst mich doch erst mal ausreden. Oh, no, ja. Ja, danke. Also, als kleines Dankeschön für euren Einsatz hat Frau Theobald für euch heute Nachmittag einen Tisch im Café in der Stadt reserviert. Oh. Die Rechnung dafür trägt selbstverständlich der Lindenhof. Oh. Oh. Kakao mit Sahne. ja. Und Sahnetörtchen oh. Also Mädchen, genießt euren freien Tag. Ihr habt ihn euch verdient. Und oh. ein Hoch Dankeschön. auf unseren Lindenhof! Ja! ja. ja. ja. ja.